Voltamos aqui, Rádio Sarau, é ao pé da letra com Quelson Quis. Acabamos de escutar a música, a música Esmeralda, que em brevemente virá um clipe. E Quelson, esse clipe tu participou aí como ator, é isso? Ah, mas que é o esquema? Tava, tava, e fiquei sabendo então que você também arrisca aí também um pouquinho de dramaturgia. Eh, já participei aqui de algumas peças, tá? Aqui no interiorozão. E a galera do ponto Cultura acreditou na ideia. Uhum. E no clipe, a, a, fiz a parte do cantor, lógico, né? Empunhando o instrumento e tocando e cantando a canção. Mas também fiz a parte do, do, do garimpeiro. Né? do roteiro, tinha um é, roteiro ali e o roteiro é, de, tinha um garimpeiro na parada. Exatamente. É, era o garimpeiro em busca na trilha das esmeraldas para encontrar o nos olhos da amada, aquele par de esmeraldas, ah. Então ele ia em busca dessa dessa trilha tal. Foi bem legal, foi bem divertido. O, o, o a experiência foi muito válida. E você participou assim da, das ideias, como é que foi a ali do roteiro? Como foi assim? A a gente discutiu um pouquinho as ideias, É, e a gente foi mesclando as ideias, né? até lá na hora da educação, eu, sou, eu sou eu costumo dizer que eu sou muito metido né? então eu, se eu ver uma coisa, se eu tiver ideia eu vou partilhar, Entendi. se você de repente não gostar da ideia, então você fala e não aceita até porque tinha a diretora né? A, a, mas ela é uma pessoa super receptiva super super legal então ela sempre estava aberta às novas possibilidades eu dizia, oh, esse ângulo aqui tá massa e oh, se fizer aquilo, e aquela pedra né? E tinha a gente foi foi foi brincando foi ali, né? É, criando, construindo o compo... lugar exato. Comp... De, não deixou de ser uma composição também, né, e, e foi muito legal, foi muito bom. Vamos falar um pouquinho dessa mistura de arte assim, hoje a imagem aí praticamente é essencial, né, para carreira, né? Cara, é, eu não sei se felizmente ou infelizmente, porque assim, o cara que ele tiver mais bem é, dotado de, de uma de uma De uma equipe que possa trabalhar a mídia é, na questão de fotografia, de videoclipe, de imagem, é, é, maior divulgação em, em, em internet, em rádio, televisão. Esse cara tende a estar mais apto ao sucesso, é. embora a sua qualidade musical, de repente, não seja tão louvável. Entendi. Você entende a é, qualificação? É, chega lá, né? Vamos colocar assim, chega lá mais rápido, né? Exato. E independente às de... vezes não fica porque, é porque o sucesso é, é é na verdade relativo né então existe o sucesso Exato. quando a gente tava conversando sucesso intenso sucesso periente tem gente que tem menos sucesso mas questão, é para o resto da a da fama né? eu costumo dizer que o cara fica famoso mais fácil é. o sucesso é eu, eu, eu me considero um cara de sucesso porque eu faço um trabalho é que as poucas pessoas que se propõem a ouvir que se propõem a conhecer, acaba gostando. Então, é, eu acredito que o trabalho que a gente tá fazendo, você também, eu tenho certeza que é, tem esse mérito. Uhum. Eu particularmente sou fã de algumas canções suas. Opa, obrigado. É, obrigado mesmo. É. Então, você também é um cara de sucesso. Não, é aí que a tá. na fama em fazimento, nem tinha não chegou, né? É, na verdade, o, o retorno, né, digamos assim, né, digamos aqui, os retorno que a gente possa dizer que é um, um retorno baseado no entre conseguir é, é, conseguir chegar a espalhar tua música para o máximo de pessoas possíveis e ao mesmo tempo não não, não perder com isso, né? Né? você não certo. tirar do teu sustento e tal. Então é é, é é gradativo. Tem gente que chega estourando, né? Uhum. E então é, eu, eu não gosto muito de, de dizer assim, ah, só, é é melhor ou pior, ou sucesso, eu, eu, eu, eu gosto de pensar assim, ó, qual foi o teu objetivo? Ah, o meu objetivo foi hum, poder continuar vivendo de música, eu, tá fazendo isso? Sim, então tu, tu é um cara de sucesso, né, então Exato. né então tem um lance, é, mas o mais interessante é que a vídeo videoexposição, então, então é um cara que gosta também provavelmente disso, né, eu também gosto de é. clipes, eu gosto de cinema... Uau participar disso é legal isso também não é participar desse mundo agora né visual né é, é, porque tudo não deixa de ser é, a questão da, da visibilidade né? a gente a gente que trabalha com música que trabalha com a imagem a gente está procurando essa visibilidade e qualquer coisa que possa te propiciar isso é interessante é, algumas pessoas costuma dizer sei lá falar de programas tipo reality show eu acho o seguinte ali te propõe que te, te dá a oportunidade de mostrar a tua cara né uhum, se você uhum. tem conteúdo se você tem capacidade é, é de, de continuar na mídia tem algo a mostrar você vai continuar né? tem pessoas que, que saíram de reality shows viraram até atores ou já eram atores ou cantores é, repórteres Então, a partir do momento que você tem essa visibilidade e você consegue fazer um trabalho bem feito, você continua na mídia. Quando você, quando você falou, infelizmente, ali, o, o lance... Do, né, que de algumas pessoas estaram melhor assessoradas. É, é eu pensei que isso tivesse dito, digamos assim, que dependia disso, a nossa música, né, mas é isso. Né? Não, não, é a questão de, de a gente, infelizmente, ver pessoas... É, não estou dizendo que é a qualidade musical inferior, porque eu não acredito muito nisso. Pra que cada um se propõe a fazer a sua essência tá uhum. mas a gente sabe que existe é, profissionais que não gostam do som que eles fazem para o grande público mais a gravadora mais o empresário é quer que ele faça aquilo né uhum. então ele vai fazer e a mídia de repente aquela música que ele nem gosta é a música de trabalho do CD sim e, e, e isso eu eu uhum. a minha opinião eu Eu creio que que é, diminui a, a, a como é que eu posso falar, a parte artística pare... da, da da coisa, né? Isso. A, a pare... parte cultural daquilo daquida da essência Exatamente. espontânea, no... né? Exatamente isso. cara. Né? Eu acho que a partir do momento que você faz alguma coisa de coração, a coisa tem de ser atemporal, é, como foi a jovem guarda, como foi a Tropicália, como foi a Bossa Nova, como foi o Mang Beat, Ah é, é como foi o rock dos anos oiten mas é assim ó é é que a, eu você citou todos e todos que você citou se a gente pegar fundo também né teve momentos aí de de, de não não muita pureza né a gente uhum. porque a partir do momento que uma coisa dá certo outras pessoas fora que é uma área de uma área de gestão uma área de administração fora do da área artística né elas começam uhum. a querer achar aquilo ali um produto né e vai tratar isso como um produto mesmo, como a maior cultura do mundo, né? Isso acontece até aqui com o metal, tá? Sabe? Aqui <risos> no Nordeste, a gente tem muito isso. Uhum. Uma banda, né, determinada banda de forró faz uma um, um estilo musical, é, sei lá, a, adiciona uma, uma quebrada na percussão, tá? E aí ganha a massa, né? De repente está tocando nos paredões, tocando na rádio. Outras bandas copiam o, o formato pra tentar ir no embalo. Outras bandas de repente se formam, né, do nada, e copia o mesmo estilo. Até os aloes, né, a, a, os abraços que é mandado durante o show, o cantor copia. A forma de dançar, o cantor copia. E a gente sabe que isso é, é, não soma, não vem a somar. O cara tá fazendo porque tem uma a necessidade, uhum. né, uma esperança que aquilo dê certo claro, dê certo e, para e, de forma assim né para ganhar dinheiro é, é, claro. pra ganhar dinheiro para fama para para tocar no paredão para o carinho dizer que é legal para isso é, é, que, né? é que é que é, tem é que isso uma certeza e tudo isso é uma pressão muito grande né para todo e qualquer artista né tá você vai ficar famoso você vai nossa essa música vai tocar em novela né e a arte <risos> e a arte não, não pede isso né a arte na verdade uhum te encontra como um veículo de uma determinada ideia uma determinado conceito independente da, da disso né normal né eu conheço com histórias aí de, da época dele de, de, né do, do século XII, século X, de pessoas voltadas à arte completamente mendigas né que, uh -huh. que, que, que viviam a arte sem retorno com retorno poeril né e eu, eu teve e, Eu tive uma uhum. conversa com o nosso, Atualmente ele é secretário de Cultura da, da, da Paraíba, né, o grande Chico César, um músico sensacional. Sim. E a gente conversava sobre esse tema. É, desculpa, desculpa. Ele, ele... Agora tu vai ter que me colocar junto com ele para fazer uma entrevista. <risos> Já peguei o link. <risos> é, e aí ele falava o seguinte, que quando ele começou quando fazer música, ele não estava preocupado em aparecer na Rede Globo, né, Em que sua música fosse trilha sonora de novelas. Ele estava preocupado em transmitir a ideia dele junto com outros músicos paraibanos, que na época era o o o o escurinho, o, o, o outros cineiros, amigos que ali, né, que é os caras que eram parceiros, tá? <risos> Isso. E aí ele foi fez jornalismo né aqui na, na Universidade da Paraíba, se formou, migrou para o São Paulo e de repente se viu dentro da música, ganhou dinheiro com a música. E ele foi reconhecido primeiro na Europa para depois fazer sucesso aqui no Brasil. Claro. É, eu... e Mas eu comentava com ele, ele dizia eu não estava preocupado em aparecer. Eu digo sim, não estava preocupado, uh -huh. mas convenhamos que Chico César tornou-se o fenômeno né Sim. com aquela música linda, A Primeira Vista, é, depois que a Daniela Mercury cantou a sua canção, meu brother, Sim, claro. na trilha sonora da novela, Sim. ele fez, é, mas eu não estava preocupado com isso. Claro. né Mas aí a gente sabe, é visível, é perceptível isso. Uma coisa é você ter uma proposta musical, uma coisa é você ter uma ideia a ser exposta, mas a possibilidade que isso se ganhe É, proporções desmedidas, como foi o caso dele, é aparecer nos grandes veículos da mídia brasileira. É, mas o engraçado assim, né, a gente tem uma também uma super valorização aí da, da Globo e tal, né, que, que na verdade é uma é uma repercussão brasileira, né, Exato. e quando ele chegou na Globo, quando chegou na novela, ele já era mundial, né, então, tu vê que o brasileiro só diz assim, não, só vai consagrar o artista aqui no Brasil se ele passa na rede Globo, então eu acho que isso é um aval tão <risos> pobre, né? Porque hoje, por é, exemplo, é. eu tenho amigos meus que, nossa, uhum. eu eu consagro ele, eu inclusive até tem um amigo aí que o Kelson, né? Aqui. Eu consagro pela <risos> era, não, cara. mas eu consagro pela pela batalha, pela disputa, pela música que que que tenta de forma honesta, tá entendendo? Chegar. Uhum. Então, não precisa desse aval. E isso eu acho que talvez a revolução digital possa trazer daqui a uns tempos, né? Então eu conheço muita e vem, gente, né, É, vem sim. Eu conheço muita gente aí que enche teatros sem ter um uma chamada na TV, é. né? Hoje isso, isso, isso assim, você, né, vou citar um exemplo para o Teatro Mágico. Eu fui, fui ver o show Teatro Mágico aqui em Joinville, é. mas em Blumenau teve duas duas sessões de teatro. De e um bem, bem E a pergunta, esperado, agora ah, que apareceu bem. uma música dele numa novela agora, depois 10 de anos por causa justamente disso dessa dia dessa conseguir agregar de forma não midiática né então eles uhum. pensam Pô, se, se ele não tem nada na mídia e conseguiram então imagina se tiver sabe essa essa é a raciocínio pobre da, da, da, da mídia hoje né vamos esperar o cara explodir na internet pra depois a gente depois captar o cara Aptar, é rapar Porque, né é isso isso tá, tá, não, é, não é antigamente era o contrário né vamos vamos qualquer jogar qualquer um na Globo que daí ele história da ele história agora é tão assim já estão tão, tão, tão dependente de, de, de público nessa a mídia uhum. que estão esperando pelo amor de Deus que alguém seja famoso porque os famosos que tem aqui comigo já não é já não já não resolvem né os problemas né então eu acho que a revolução tava aqui na na, na, na mídia off sabe e a gente pode fazer o que quiser e a hora que você quiser se der certo como Deus Chico César tudo bem né E se não deu certo estamos fazendo de uma forma estamos lutando e, e, vou, e vou lutar até o último dia da minha vida né é, pra, pra vamos né isso que você nessa batalha eu, é isso aí eu vou pedir para que você a gente encerre o programa com aí quais são os seus próximos projeto mim projeto que a gente a gente, você sabe como compositor que você também é, a gente não para de compor, Sim. né? Eh, uma ideia, uma palavra, um fato, algo que você vê acaba desencadeando canções. E a gente tá aí com violãozinho de vez em quando, compondo algumas letras. Como, eu, como disse assim. o amigo lá Alexandre Lemos, a gente é compositor full time, né? <risos> então, e eu, eu a minha maneira de compor é essa, eu eu escuto alguma coisa, É, alguma frase, alguma palavra, um, sei lá, um sorriso, e de repente desencadeia um, um pensamento, um, uma compilação de, de, de ideias, e a música nasce. Então o projeto vindouro aí provavelmente vai ser da continuidade dessas composições, uhum. e em breve tá entrando em estúdio de Novo, a gente sabe que os gastos para gente que vive da, de forma independente, né, não temos esses patrocínios aí dos grandes dos grandes núcleos, dos grandes... Sim. É, hoje quase ninguém tem, né? Também é, tá, tá. Tá todo mundo na mesma na ou, ou ou consagrado ou então começa do zero, né? Tá, tá na, tá luta. na luta. E em breve a gente vai estar entrando de novo em YouTube, se das quiser, para gravar mais algumas coisas novas. Legal, legal. Eh, você tem uma é, tem tido alguns shows, como é que tá, tá rolando? Aqui a gente não para, né? Todo final de semana a gente tá fazendo alguma coisa. Aham. Uh -huh. Ah, tá num, num restaurante, tá numa festa particular, tá num show um pouco maior, com um grande público, tá num teatro. Graças a Deus a gente tá tá conseguindo sempre no finais de semana é, tá, tá levando um pouco dessa mensagem, um pouco da nossa música a esse público. Legal. Já tem uma ideia de, de, de do CD, você bem que eu sei que você compõe de uma forma que deve ter uns três CDs na gaveta, né? <risos> Cara, é, por que me pareça, tem muita coisa, mas assim, eu sou um pouco chato, eu gosto de... de, de, de quando eu me apaixono pela canção, é, às vezes, por exemplo, tem uma música que eu canto no show que não tá em CD nenhum, Sim. porque eu me apaixonei pela música, entendeu? É Sei lá, a ideia que a música tem, a, a, a, a energia que a música passa, me, me apaixonou, eu gostei da música... E aí eu toco às vezes em show, olha, essa é nova, acaba de compor, você fica doido para mostrar, claro. mas chega no show e mostra a galera. Quer ver também, tá, e quer quer aí, ver também o feedback tá. também dela, né? É, quer ver se essa galera assim interage com a música, entendeu? E é sempre assim, a gente tá aí fazendo, compondo e, e, e, e na espera, de repente, de surgir aquela canção que arrebate os corações e a gente consiga que, através daquela canção, as outras também passem a ser conhecidas. Deixa fazer uma pergunta aqui, o tem uma banda, como é que é? É, eu faço eu gosto de, de, de tocar com alguns músicos é que me acompanham mas a maioria dos shows é, é aqui na região é acústico né voz violão Sim. uma percussão tá um contrabaixo, mas aí depende também do contratante é, o, o contratante diz a forma que quer é o show né Sim. e a gente leva a equipe toda e faz o show de acordo com que com a proposta É, sei lá do festival com a proposta do, do, do, do tipo de festa a gente está apto a, a gente que vive realmente em música é mutante a tá sempre nessa metamorfose se adaptando à situações queson muito obrigado pela entrevista certo eu tenho certeza que o caminho que você tá trilhando aí é um caminho é um caminho seguro é um caminho de, de, de músico que vai estar sempre a vai estar sempre colhendo os frutos desse teu trabalho, e a gente espera numa próxima oportunidade, assim que você tiver um novo projeto, voltar aqui para conversar e, e trazer toda essa energia para nós eu que só tenho a agradecer a você Bruno é, esse projeto que você vem tocando é sensacional porque tira realmente da gaveta, grandes músicos grandes trabalhos, grandes poetas e eu fico muito feliz de, de ter sido agraciado pelo convite e lisonjeado literalmente com as elogias, com suas palavras, e espero voltar em breve realmente. Opa, perfeito, amigo. Nós estaremos esperando, quem sabe a gente faz aí um, né, uma uma simbiose nordeste sul, né, sul. Beleza, senhor? Juntando os dois extremos Opa, vamos do sim, nosso país. Vamos sim, vamos juntar, porque é curta agora, agora é mais fácil, né? A distância tá curta. <risos> perfeito. Pois depois a tecnologia Opa. vem aproximando As fronteiras. Obrigado, meu amigo. Valeu, hein? Obrigadão. E aqui a gente termina mais um Ao Pé da Letra aqui na Rádio Sarau. Voltamos semana que vem para falar um pouquinho mais sobre música, poesia, letra e tudo que nos interessa na MPB. Até lá, eu te espero. Um abraço.